з якою метою приїхав я до Каховки. Тоді, як тисячі трудящих палають бажанням стати учасниками грандіозної справи, вилитися в колектив тих, кому довірено здійснення сталінських планів, цей громадянин, бачите, втрачає час і зусилля на те, щоб знайти свою любов. Ще більше обурилися ці люди, почувши від мене, що всіх їх обдурюють, що земля... Населена не колективами, а окремими людьми, чоловіками, жінками, дітьми, і що справжнє людське щастя зовсім не серед розкричених натовпів, а там, де говорить душа з душею. Але я не казав цього нікому, бо розумні знали все і без мене, а дурнім не переконаєш ніякими словами». Ми знову опинився я на знайомому ресторанному дворі, без вагань підійшов до ледь одхилених дверей, не голосно покликав Тамару. За дверима було темно і брудно, десь далі лунали жіночі голоси, чулися стуки, перестуки, брязкіт посуду, плюскіт води. Голоси чулися жіночі, а вигульку знову той чоловік в брудній білій курці. Вам кого? спитав він недоброзичливо. Тамару. Я говорив так упевнено, що він, мабуть, повірив у моє досить близьке знайомство з дівчиною, бо мовчки пірнув у темряву коридору і вже тільки звідти погукав. «Тамаро, Томко, тут до тебе!» З усього видати дівчина тут була за старшого куди пошлють. Її ганяли зранку до вечора, вона звикла з'являтися на перший поклик, тож мені не довелося довго ждати. Чорні та очі блиснули з півтемрявого коридору, в юнке її тіло майнуло, у відхилених дверях пролунало розчароване «А», і я на силу встиг упіймати дівочу руку, а упіймавши, вже не випустив. І ось так ми стояли. Я по цей бік порога, Тамара по той бік. «Чого вам ще?» – невдоволено спитала вона. «Вийди сюди, на сонце». «Чого на сонце? Щоб казала правду». «Яку там правду?» Я обережно вивів її на сонце, зазирнув в очі. «Скажи мені, Оксана Сміяна у вас працює?» «Де? В ресторані». «А я знаю?» «Тебе тут знають усі, виходить, ти теж усіх знаєш. Оксана Сміян тут працює?» «Чи я там знаю? Немає такої». «А яка є?» «Є Оксана з Волгодону». «З Волгодону?» «Я весь похолов». «До чого тут Волгодон?» Може, Марко щось не плутав? Може, це зовсім не Оксана? Але відступати вже не було куди. Намагаючись бути якомога ласкавішим, я спитав дівчину. Вона тут, на роботі? А я знаю. Слухай мене уважно, сказав я їй спокійно. Ти бачиш мене тут уперше? Уперше. Бо я щойно приїхав сюди і приїхав здалеку. І не піду звідси, поки не побачу Оксану. Ти мене розумієш? Та її нема. Вона вихідна, вигукнула дівчина. Виходить, я не помилився, ти все знаєш. Чому ж не сказала одразу, де живе Оксана, знаєш? Вона мені не казала, може в баби кулішки, а може і не в неї. Види мене до твоєї кулішки. Та вона ж не моя баба, однаково, веди. Я не відпускав її руки, бо як чкурне, то вже ні доженеш, ні докличешся. Так ми йшли поряд, і центру містечка, і спадистим схилом до Дніпра, до тих хаток під високими тополями, які я помітив ще від пристані. Біля одної з таких хаток Тамара зупинилася чомусь пошепки промовила Оце тут. «Піде по клич, з я. А ви? Я піду ж до тут. А що казати? Нічого не кажи або ні. Скажи так, Микола недовірливо озираючись на цього химерного чоловіка, що при всьому своєму громі не мав, крім простого імені, більше нічого, ні прізвища, ні по-батькові, ніякого іншого солідного додатку. Тамара тихенько відчинила двері маленької хатки, теж з бляшаним козирочком над ними, і пропала так надовго, що я вже затривожився, чи не обдурила. Може, виструбнула з віконечка на тім боці хатки і гайнула до свого ресторану, а я тут стою дурень-дурним. Кумедне видовиське, здоровило у чисочовім костюмі стовбичать посеред вулиці, коли всі люди довкола працюють, віддаючи свої трудові зусилля великій справі і так далі. Та ось двері знову тихенько прочинилися, а що з'явилося за поза них, я вже не пам'ятав, чи округла рука, що знесилено обіперилася об одвірок.